God aften og velkommen til. God aften og velkommen til de sorte Spejdere, De sorte et program som skal for dig over søndagen over ugen der er gået og meget bedre ind i ugen der står for døren. Et program der skal for dig over søndagen søndagen der er gået og endnu bedre ind i ugen der kommer. Det er korrekt. Det er korrekt. Og på den måde kan vi faktisk få halv så meget information ud ved at sige det samme to gange. Du får man vel dobbelt information ikke? Ja. Jeg ved ikke, har du skænket op af den varme mælk og tvebakkerne? Hmm. Hmm, skønt. elsker varm mælk. Ja, hvordan gik det ved at mælk sidste uge? Dejligt. Ja, det er dejligt. Det, det er noget af det bedste. Også et godt råd til, til folk derude ved dap jorden. Øh, varm lidt mælk. Put lidt honning i. Sæt jer ind. Hygge med det. Og tænd for DAP'en. Tænd for DAP'en, for altså, hvis <coughs> ikke der var tændt for DAP'en, Anders, kunne de ikke høre det råd, og så <tryk> ville de ikke gøre det. Jeg var som hjemme hos min lillebror i går, ikke? Ja. og han bor øh, i Vestjylland. På Vestjylland. På Vigeland, måske. Ja. I nærheden af Holbæk. Ja, og øh, så læser jeg øh, Venstrebladet. Ja. Øh, og det er jo så øh, af, eller det er så en lokale udgave der udkommer en gang om ugen, tror jeg, eller to gange om ugen, som er øh, Holbæk Amts Venstrebladets lokalvis. Okay. Altså urevis. Ja tak. Annoncebladet, ikke? Det. Så under meddelelser. <laughs> læser jeg altid meget, ikke? Okay, <laughs> Det var, det, var, det er tit, at, det er, at man kan lave nogle beregninger på din mm. historier, hvor man ja. kan regne ud, jo ja. længere indflyvningen, jo kortere er ja, det er korrekt. Men øh, jeg læser under maddelser. Mm. <laughs> og der står blandt andet, tak, vi vil hermed gerne takke for opmærksomhed, vores op den 26. marts, fra og Aresport, og for gaver og på dig for at I gjorde dagen rigtig dejlig hilsen, Connie og på ikke? Mm. Som formodentlig har haft op. Og under over den rubrik, Jeg forstår Henning, vores tekniker, og kigger sådan ind over. Og så stopper vi med at tale, ikke? Og så går der 10 sekunder, før han kigger op, for han virkelig finder ud af, at der ikke er noget i radioen. Hvad? Henning? Anders? Det er altså, vi har sendt 3 minutter. Ja, og der er ikke kommet noget ud endnu. Og... Prøv at høre, ja. Under meddeles står der. Ja. Mulig pot. <coughs> oh <ha. coughs> Øjeblik. Kan vi ikke tage intro igen? Start programmet forberedt. <coughs> Øh. God aften og velkommen til de sorte spejder. Et dejligt program her på B3, som skal føre dig, ligesom at sige, er nu ugen overstået og for tjersken står nu den næste uge mandag, og ja. vi skal gøre det hele meget lettere for dig. Jeg var oppe hos min lillebror i går, Anders Lund. På Vestjylland. du Ja, på Vestland. Ja. Øh, Vest på Vestjylland som jo er ja, han bor i nærheden af Holbæk. Ja. Og øh, der der får han et, et lokalavis, der hedder Venstrebladet. Du skulle på et tidspunkt sige, så sker der hverken værre eller bedre. Det kommer. Og øh, så sidder jeg og øh, låner toilet og læser Venstrebladet, ja. og så sker der hverken værre eller bedre, at jeg kigger under det rubrikannonce, der hedder meddelelser. Den bliver ikke kortere af det her. Så finder jeg blandt andet, øh, hvor der står, tak. Altså, vi vil gerne godt takke for alle opmærksomhed. Og der er et billede af en anden superbebumset 14-årig, der skal konfirmeres og sådan noget, ikke? Ja, men så er det en tidligere takke. Ovenover står der. Mulig påtænkt opmærksomhed ved min fødselsdag frabedes venligst. Jørgen TH Nielsen på Højgaardsvej. Mm. Her er så en mand, som lørdag den 2. april 2005 indrykker en annonce i Venstrebladet. I Vestjylland. Mm. På Vestjylland. Mm. Det blev udgivet der. Ja. Og skriver, at han godt vil frabedde sig af mulig opmærksomhed ved hans fødselsdag. Ja. Hvad er dog årsagen til det? Der kan være mange årsager. Det kan være, at han ikke kan lide at få gaver. Han hader, at folk synger. Eller han bare skal noget andet den dag. Jo, jo, men det skal måske det. Det var lige ligefrem at sætte i avisen. <laughs> det gør man meget ude på landet. Vi er, og grund til, at vi snakker om det her nu, ikke, det er, at jeg, jeg sidder med et telefonnummer i hånden. Ja. Og, og. og jeg tænkte på, skal, tør vi ringe til ham? Det er jo et klassisk dilemma. Ja, fordi du sagde jo. Jeg sagde. Over på det vi snakker om det. <laughs> Vi har ikke nogen redaktion der er nu værd. Okay, det vi så. snakker om det tidligere det ja, sted ja, ja, i København, ja, ja, ja. at vi skulle ringe til ham. Det sagde jeg ikke. Ja, det sagde du. Jo, okay, jeg sagde det, ja. sagde du, kan du ikke ringe og pege på mig? Så sagde, nej, det tror jeg ikke, jeg tør. Men, men så tænkte jeg jo på, om vi skulle øh, ringe op og så spille følgende melodi. Ja, Henning. Øh, det var så meningen her, at øh, gaggen skulle være rigtig sjov og morgensjovagtig, ligesom på Voice, at der så kom et stykke musik. Der er lokalt du... radioer på Fyn, der kan det der. Prøv igen, er du klar? Kom ja, igen. Okay, og så tænkte jeg på, at vi skulle ringe op til manden og spille denne her melodi. Jeg har set joken lidt nu, ikke? På Så venter man lidt, at Dan Rakling, han begyndt at snakke. Fordi det er sådan en rigtig voice-ting. Ja. Selvom han er på Sky Radio nu. Ja, flot. Hvad hedder det? Øhm? Sky, det betyder jo himmel. Ja. Det er ikke right. Der kan det jo også regne. Øh, ja. Ved du hvad, skal vi ikke bare sige, ved at det... Fordi jeg øh... synes, Sky Radio er et fucking fedt program. Eller, eller hvad hedder det? Ja, det er en radiokanal. Øh, kanal. kanal. Ja. Ved du, at de er gode? Nej. Ved du, at de har? Nej. Soft Rock and Pop. Ja, det er ingen andre øjen. Og ved du Soft på. Det er ikke. Og hvordan skal det dog gå os? Det ved jeg ikke. Og nu når vi snakker om, hvordan det skal gå os, så er en lille øh, Indestængt øh, hjertebrud. Ja. Øh, hvor er øh, de mange mails fra ledelsen? Hvor er den lille telefonopringning? Hvor er det lille klap på skulderen, som får en igennem dagen og vejen? Ja. Hvor, hvor er ledelsen i Danmarks Radio. Hvor er der en ledelse i Danmarks Radio? Fordi vi har ved grød ikke hørt noget til den siden, at vi øh, blev hyret til at lave det her. Vi ved ikke, om vi er hyret. Vi har ikke set noget. Og dog, øh, der findes jo i, i Danmarks Radio, har man simpelthen så besværet, sig med at ansætte en lytterne og serernes redaktør som så besvarer alle klager, hvilket 14 andre kontordamer også gør. Mm. Hvilket, jeg synes, alle er respektfuldt. Men så ansætter man så også en mand, som så blander sig i ens programmer. Lige pludselig. Dog ikke vores, men jeg har gjort i andre programmer. Ikke? Jeg skal lige sige, mens du siger det så kommer der altså en fax ind, og vi har ikke engang gjort opmærksom på, at der er en fax i programmet. Oh, hej, den er fra Stefan. Er det fra ledelsen? Den er fra Stefan. Nå, hvad står der? Hej, det er spejder. Jeg elsker at høre jeres program, og høre det så tit, jeg kan. Men Anders, det må jeg. være dig. <laughs> den der hvad er problemet med den? Oh, oh. Jeg har ikke hørt alle jeres programmer, så det er måske derfor, jeg ikke ved det. Nej. Så hvis du bare lige vil give et hurtigt resume historien om den porre, så vil jeg blive meget glad. Nej, det skal vi... Vi er bare jo blevet enige om, at vi skulle være lidt kortest bøttet i dag. Jo, men Stefan har krav på et svar, fordi det er utroligt flot, at han øh, faktisk er ind. Vi er ikke. ind. Skal de sige lige faktisk noget, Anders? 70-20-20. 20. 20, 20. Ja, faktisk, 70, hvis 20, der er noget at spørge om. Og det er det, Stefan har gjort. Jamen øh, ved du så vil jeg skulle tage mig en, øh, en lakrit fra skibermix-posen. Yeah. Og, så, og jeg, at, så skal du bare gå i gang med at fortælle, jeg har taget tid af kriser, og ja. fortælle historien om er Stif, nu skal du høre. KFM og KFUK er en uh, organisation af unge, kristne, mænd og kvinder, som i stedet for at ryge has og uh, med damer, henholdsvis herrer, uh, i stedet for at gå ud i naturen og kigge på uh, halethuser og slå knod. Ja. Og, og uh, har det fint med Gud. Og ja, de, ja, de tror rigtig meget. Undskyld, det der afbryder, ikke? Ja. Men de tror, her er meget på Gud, ikke? Ja, det er det. kristelige forening for unge mænd, KFWM. For en forening for kvinder, K og sådan er det hele vejen. Godt. De har så en landsleje sidste år, øh, Ung Sommer, øh, ja. hvor der er øh, et tema omkring øh, ernæring. Jeg er inviteret til at fortælle om ernæring, jeg ved ikke helt hvorfor. Du er knaldvild med kostpyramiden, det der men. Jeg har altid været en rev efter ernæring. Og øh, det viser sig så, at jeg skal interviews af en mand udklædt som porre. Mm jeg kan ikke vide, om det er en pårøj, men jeg går ud fra der en mand indeni, og, og han spørger mig så ud omkring Korsby Og midden. Jeg har en lang aften. <laughs> meget lang aften. Og en lang nat. Mm, en lang dag. Og så kan jeg ikke... Altså, det er det, ja. hvad der er at sige om det. Og så har vi sidenhen altså, forsøgt at finde en forklaring på, hvorfor at man havde klædt øh, ham ud, hvad porren vil, og hvad den, og det er stadig noget... Altså, og jeg, jeg må jo stille et spørgsmål og sige, ja. hvorfor bruger man en pære? En pære, en det burde måske have brugt. Men ja. en pære for at jernvæs, jernvæske unge mennesker i alderen 13-19 år? Øh, det er der ingen, der rigtig ved. Okay. Og, og, og det man kan, hvis, man, hvis vi havde været journalister og ikke bare havde siddet og fjollet, så havde, vi, så havde vi opsøgt Ung Sommer 2005, som jo er et eller andet sted derude i sommer, og så mm. set, hvilken, hvilken grøntsag var det i år. Det er jo godt, en god nem måde. Vi øvrigt så at vi jo at ringe til porren i aften. Jeg gad at sige, men for hvilket tid? Nej, men det ved porren ikke. Så porren kan ikke gå i seng endnu. Nej, det kan godt være, at vi kan nå så. Ja, godt. Ja. Vi kom fra, at vi ikke har hørt noget fra ledelsen. Ja, det har vi ikke, og det kommer vi næppe heller nogensinde til, for jeg er ikke sikker på, at den findes. Men der er en ting, Anders. Nå, at Ja, øh, Jeg ved ikke, om jeg må lægge et lille scenarie ud for dig og lytterne. Jo. Men øh, i dag det er det den 17. april. Ja. Og øh, i dag, for fire år siden, var der en lille knægt... En lille knæk som alle andre, ikke noget særligt knægt, bare en lille knægt, som så dagens lys for første gang, og som derfor i dag kunne fejre fire års fødselsdag. Og denne knægt, han er jo en, en purk på, ikke Einstein, ikke noget, han bare en lille dreng som, som så mange andre, som har sine glæder og sine sorger. Han har, han har sine venner, han har ikke mange venner, men han har nogle få nære venner. Og så har han spurgt sin far som jeg kender ganske godt, så spurgte, far, far, kan mine venner komme til min fødselsdag? Og faren havde sagt, ja, selvfølgelig, lille venner, selvfølgelig kan de komme til din fødselsdag. Øh, hvem kunne du allerbedst tænke, der kunne komme til din fødselsdag? Og så så den lille purk op på sin far. Med, stor. med store blå øjne. Og der var en lille smule blank i det ene øje, men det var glædens blankhed, og så sagde han, Anders Breinholt er min bedste ven. Og så sagde faren, ja, selvfølgelig skal, jeg ringer med det samme, og spørger Anders Brehnholt, for jeg laver et radioprogram med Anders Brehnholt hver søndag. Så selvfølgelig skal jeg da spørge, vil du gøre det, far? Ja, det vil jeg. Og så sagde han, tror du, Anders Brehnholt vil komme til min fødselsdag? Det tror jeg, han godt vil. For Anders Brehnholt, han er ikke sådan en, ligesom alle de andre. Han er ikke sådan en mediefjamsvidu, som bare har falske venner, og, og, og, og, og køre på overfladen. Han er fra Roskilde, og hans far var håndværker, og det hele er i orden med Anders Breinhund. Han er, som man skal være, så selvfølgelig kommer Anders Breinhund. Så spurgte jeg Anders Breinhund, eller spurgte faran Anders Breinhund, og så sagde Anders Breinhund, ja, det kan du tro. Jeg vil selvfølgelig komme til min bedste ven Storms fødselsdag. Og alle glædede sig. Og så her i morges, allerførste, da, da den lille dreng, som jo hedder Storm, slår øjnene op, så sagde han, jeg løber ned og ser, om Anders Breinhold er kommet. nej, nej, nej, nej, sagde faran. Det er alt, alt, alt for hurtigt. Han er travlt. Han kommer nogle gange lidt sent i seng om lørdagen, så du skal give ham lidt tid. Så klokken 11, så var drengen igen. Er Anders Breinhold kommet? Hver gang døren gik, der kom mange venner. Selv fjerne venner og bekendte kommer, lykkeønskede den lille dreng. Men hen er tre. Så tænkte jeg kunne du ved, hvor Anders Breinhold bliver? Han plejer ikke at være så sent, selvom han drikker ret meget. Så, så sagde så sagde, jeg, så, så, så, så sagde jeg, hvor er stormen henne? Hvor er den lille dreng? Han sidder nede i gangen, sagde de andre. Så. Men han er ikke ude at fejre, fødselsdagen at lege med gaver, og, og, og have det sjovt ude i solen, som alle andre. Nej, han sidder og venter på sin bedste ven. Men ved du hvad, Anders? Nej. Han kommer aldrig. Fordi at du var i køe hos en eller anden, ikke? Undskyld. Nej, der er ikke så meget undskyld. Nej, Det er mærkeligt, også fordi det gør et at... dårligt indtryk er på det... sin arbejdsgivers søn, ja. at arbejdsgiverens søn ikke får sin søns bedste ven til fødselsdag. Nå. Så er det ikke særlig godt i de lønforhandlinger, der ikke er tænkt en Men må jeg ikke sige, uh, undskyld, er ikke? en undskyld ikke god? Nej, det er ikke særlig god, men du havde åbenbart venner der var bedre, og det Nej. er ikke noget, jeg tror vi skal have et stykke musik, hvor vi tænker over det her. Og også uh, hvor du ikke mindst tænker over det her. Der hører vi her, Anders? Ja, det er Bono. Det er Bono? I sin version af Halleluja, et af de smukkeste, nævner Kone-nummer nogensinde. Ha? Men jeg troede, vi havde at vi skulle starte forfra. Når så tænkte bare skulle komme? Ja. Så lad os starte forfra. Men hvor meget skal vi så starte forfra? Anders? Altså, skal vi starte med alt det samme igen? Nej, nej, nej, nej, nej. Det er jo en meget god idé, det er til altså en dag, hvor vi slet ikke har noget på programmet. Og det er jo ikke i dag. Nej, men det er også derfor, vi springer over og springer så hen til, at altså så går du på og siger, god aften velkommen. Det springer vi over. Og ja, det tager vi, men så går du lige på det med Duncan. God aften og velkommen. Du lytter til De sorte spejdere på B3. Programmet, som skal ligesom hjælpe dig over ugen, der er gået, og hjælpe dig ind i en helt ny uge, som lige står på dørtrinnet til at om lidt... Og i dag, der spillede FC København i Aarhus. Ja, mod, de spillede, øh, mod Aarhus København. København. Ja, det går ikke til mod København. Ja. Og øhm, Bamses venner, som vi også kalder dem. Ja, og Helmes venner. <laughs> øhm, men de tabte 2-1, og hvilket jeg er jo glad for, da jeg holder med FC København. Det gør du, ja. Nu du skal bare spørge, hvad jeg siger. Ja, du skal. Fordi tidligere kom jeg til at sige, at uh, der skete nogle ting på provinsdatiens, og så fik jeg uh, ballader af en fyr, som bor i Aarhus, men holder med FC Midtjylland. Og det ved jeg ikke. Læg mod med nogen. Jeg vil godt lægge mod med Morten Dunkan Rasmussen. Hvem er Morten Dunkan Rasmussen? Han er en ung, håbefuld spiller. Øh... Jeg ved ikke, hvad gammel er han. gammel er han ikke, og han øh, er en af dem, der scorer mange mål i Aarhus. Må jeg sige noget? Ja. Havde vi ikke aftalt det her, at vi skulle lægge det op på en anden måde, så, at det var, at med at, at ikke specielt talte om, om, at det var den kamp? Nej, nej. Jo, det havde vi aftalt, men det kommer ikke for starten nu. Okay, godt. Skal vi starte forfra? Ja, lad os starte forfra. Fordi det, du skal gøre... Så skal ikke så stærkt så meget. Det skal man sige, at det var fodbold? Jamen, for ellers er det meget med, at folk tænker af FCK, FCK, ikke? Ja, det må de gerne tænke. Jamen, må gerne tænke. Ja, det gør det ikke. Vi siger det med, at han lyver, ikke? Det er det. Ja. Ja, det er det, der sker. Okay. Okay. Tror jeg ikke, er bedst, jeg starter nu? Så er det ikke det samme. Lølgelig. Nej. God aften og velkommen til De Sorte Spejder på B3. Programmet, hvor at, øh, ugen netop er gået, og vi vil markere, at vi går ind. Man kan ikke sige, at øvelsen gør mester. Nej, det vil være synd at sige. Programmet, hvor ugen var, netop er slut. Øh, Fordom min hjerne at jeg glemmer en lille dejlig drengs fødselsdag. Ja. Og så kan jeg ikke engang huske, hvad jeg sagde for 20 minutter siden. Nej, men ved du hvad? Det er alt sammen noget, du kan få ordnet nede øh, ved Odense. hvor og de også ordner ludomani. Nå ja, det har gørt. Er du der er nogen, der? der er blevet afhængig af sms'er? Nej. Jo. Sindssygt. Det er fuldstændig så kan man blive behandlet for din regning. Men jeg ved... Øh, er det rigtigt? Ja. Jeg er, Kan en kendt tv-verden. Jeg har hørt rygt om, der har været på Ringgården. Er det han, der på TV2 på en hånd nu? Øh, nej, det var ham. Han var jo DR jo. Ja, ja. Han burde måske nok have Men, været du, på Ringgården. Det er det smarteste i hele verden, det vil jeg godt lige lov at sige. Du laver et eller andet sport, eller ikke? Ja. Og så kører det af sporet, og du begynder at spille alle pengene op, ikke? Og, og alle har prøvet at sidde og tænke, shit, det her kører ikke rigtigt. Jeg så lidt mere. Og så går den nok. ikke. Så bliver man bøffet på et tidspunkt. Hvad gør man så? Siger man, det er jeg ked af, det var min skyld. Nej, det gør man ikke. Hvad siger man i stedet for? Man siger, jeg er syg. Jeg er syg, og jeg skal have helbredet. Så står man pludselig, i stedet for, at man er en, en, en hængrøv. en tyv? En tyv, en, en bedrager, så er man offer. Så er det pludselig synd. Det er hak med smart. Det var det, Peter Lundin prøvede, men det lykkedes jo ikke. Nej, men det var også lidt værre. God. Jo jo jo jo, det var overhovedet ikke det var ind på. Nej nej, men det er altid ikke? altid P. Lundin, P. Lundin. I øvrigt. hvad er det med P. Lundin og det nye navn han har fået? Jamen hvad er det han hedder nu? Rasputin? Nej, det hvad er det ikke. Han... Bjarne. Hedder han Bjarne. Og det var altså at sige, du sidder, og du vil have et nyt navn. Du starter <laughs> på en frisk. Vil du så vælge Bjarne. Nej, <laughs> det vil det fandme ikke. Og hvis jeg sad i no den for det, jeg ville jeg sige, det der, jeg skal ikke hedde Bjarne Nominus Dominus salz. Jeg tror nok han hedder bjerne Skovborg eller sådan noget. Noget den retning. Den kendte morder, Bjarne Skåbog. Han tabte jo også sagen, så jeg med, at det der med, at han vil ikke kalde psykopat eller sindssyg. Nej. Nu skal du passe på. Der kan hurtigt komme en ligge. læge. Jamen, det var ikke... Du refererede bare til ja, fuldstændig. Det, det eneste, vi vil henholde os til at sige, det er, at Bjerne er ikke det første navn, vi vil finde på. Ej, Men måske det... er det derfor, det er en god idé. Det kan vi jo ikke vide. Men nu skal vi nu skal have skal gang i ikke tage i land, fordi du er bange for, at... Jeg skal bare ikke have bjerne. <laughs> jeg bejder på frivikend i den her uge. Åh, oh, nej. Ja, og vi sidder lige nu og sender for dig vores radiostudie i Esbjerg, og det er i Skolegade Esbjerg, vi befinder os. Det er ikke i Københavns radio eller i Landskronegade i København. Det er det her, Ej, ikke? det er det ikke. <laughs> Nå, not det not var sjovt. Skal vi ikke komme i gang med det? Skal vi starte forfra? Vi starter. Man kan sige meget om Henning. Han er ved at være på stikkerne. Ja, men det er sgu da grundt, fordi det er det samme nummer, også, skal sætte på viser bare noget nyt, viser nyt så er det jo gået helt galt. Ja, men det er forsorgning. Ja, absolut ikke Nu er Henning, det er jo ham der laver lydbearbejdelse på kloge. Kloge. Eller det tv2-ned eller at tv? det er en meget skitsjov. Ja, det er ret sjovt. God dag. God aften og velkommen til de Sorte spejder på B3-programmet som <laughs> som jeg som. Skal, skal give dig en bedre start <laughs> på den uge, som lige står for døren om små 3-4-30 minutter. Det er rigtigt. Og i aften skal vi tale om løgn som tema. Ja, øh, vi skal løgn. tale løgn. Vi skal tale løgn. Hvad er løgn? Hvordan lyver man? Kan man høre, man lyver? Hvad er sandhed? Hvordan lyves der? Sker der noget verbalt, når man lyver? Vi skal tale løgn. Hvad? Og, og Anders Lund Madsen, jeg kan forstå, at du har... Øh, Forske på området, ja, og har du har jeg. også medbragt et eksempel i dag. Det er rigtigt. Jeg har <laughs> bragt et eksempel med fra, øh, fra en øh, nyhedsudsendelse i dag, øh, hvor man kan høre en mand. Jeg tror og, faktisk først, det bliver sendt i, i Radiosporten i morgen tidlig. Det er, jo fiffigt. Det er så, jo fiffigt. Så vi har verdenspremiere på klippet. Vi har på klippet. Ja. Det, man kan høre her, det er, og det så godt ligge åbent ud, det, og, og jeg synes, vi skal tage klippet i to tempi. Er det muligt? Øh, vi skal bare bede Henning om at stoppe, så det er nok ikke muligt. Nej, nej det er nok ikke godt. Så skal vi sige på den måde, her kommer en mand, der siger noget. Der er et spørgsmål. Ja, det og så er det så, ja, spørgsmål skal man ikke lægge så meget, men det er nødvendigt, for forstår man slet ikke her. Det, man skal lægge mærke til, det er, manden, der svarer, tæller han sandt eller lyver han? Okay? Og så vender vi tilbage til det. Men det, jeg skal bede lytterne, også dig, andre, som vil lægge mærke til, det er især starten af besvarelsen af spørgsmålet. Mm -hmm. Især det første øh, ord. Hvordan bliver det trukket ud, eller bliver det svaret fast? Og det, man kan lægge mærke til, det er lidt ligesom at lege her. Er det en mand, der lyver, eller er det en mand, der ikke lyver? Værsgo. Morten, du siger, at du kan ikke løbe ud til dommeren og sige, at det var med hånden. Kunne du virkelig godt have gjort det? Nej, det, Nej, det er, ikke... det er, ikke... det er ikke, ikke? Altså, jeg Det kunne jeg nok ikke. Jeg føler, at jeg bliver skubbet i ryggen, ikke? og så er så du klar med ved at falde alle arm over hovedet, og så rammer den Stop. I hånden, og så hånden. Stop! Det, vi skal køre videre derfra, Henning, ikke? Ja. Ja, åh, kunne man høre det, Henning? Ja. Her har han forstået det, nej. Nej, men, men, men, men det er nu ikke så meget en teknisk ting. Det, du lige skal bemærke her, det var, hvad, hvad hører vi der, Kling? Vi hører en fodboldspiller, som øh, netop har scoret med hånden. Mm. Spørgsmålet tror du, han vidste, at han havde scoret med hånden, eller tror du ikke, han vidste, at han havde scoret med hånden? Det, han siger, mm. det er, at han bliver skubbet i ryggen. Ja, det siger Brindstein Mikkelsen også, jo. Ja, Brindstein Nielsen. Også ham, ja. øh, det er løgn. Du tror, han lyver. Jeg ved, han lyver. Det, vi måske kan høre, øh, det er det sidste halvdel af, af et lille lydklip. Yeah, yeah, yeah. Og så vi hvordan han udbygger løgnen eller, eller om han redder den hjemme. Ja. Jeg bliver, føler, jeg bliver skubbet i ryggen, ikke? og så, så skal du klare, at man ved at falde så er Jeg er alle armene over hovedet, ikke? og så rammer den tilfældigt hånden, og så ryger den i Stop! Han er, var, du, øh, er var du overrasket over... Stop, Henning, godt. Uh, ja, godt. Okay, okay, kan vi sikre? køre videre derfra nu, og skal du spole frem igen? Okay, tak, det er, hvis jeg ved, hvad jeg der. Hvad han siger omkring sine hænder? Han har alle sine hænder op vi. i luften. Der skal vi jo nok spille, spille på AKF, <laughs> Ja, Jeg har alle mine hænder op i hovedet. Er jeg op i luften. De, fleste, de fleste vil jo nok sige begge. Ja. <laughs> Men ikke, ikke. Godt. Nej, lad os nu. Lad os Men, det, ikke trække pinen ud. Er det fordi, han bliver fanget, som du siger, i Inferno af løgne her? Han er nemlig det, der hedder en klassisk indvikler. Ikke? Og det det skal man lyve, så skal man lyve med myndighed. Det er regel nummer 1, 2, 3, 4 og 5 inden for løgn. Skal du lyve, så tro på det selv for Hygeland. Her har vi tydeligvis en mand, der ikke tror på sin egen løgn. Ja. Lad os vi vi høre videre. Sidste. Ja. Var, du, var du overrasket over at se, at den går imod og, og, og hører om fløjt? Jamen, jeg er overrasket over, altså at jeg ved at vel ikke, så rammer en hånd, så jeg er helt overrasket over det hele at ja, den rammer højt, når den går imod ikke, og jeg tror ikke. Jeg tror Så det jeg ikke, det du var ligesom over scoringen. Nej, det, det var ikke. Nej. Man får helt ondt derom her til sidst, ikke? Nej. Eller jo. Nå, men det var dejligt, denne rejse ind i løgnens univers. I løgnens hule, og leveret af Morten Dunkan Rasmussen. Det var flot mål. til et 2 ikke? Ja, det er været. Nej, det var faktisk 0-0, var det ikke? Eller nej, nej, nej, nej, nej du var til 2-1 eller til 1-2, 1-2. Nej, nej, nej, nej, for det stod 2-0. Og okay, først og tak til og sporten. Hjelte. Ja, tak. Klippet her, kan du høre i sin fulde længde, no, formodentlig ikke med samme kommentar. Nej, kommentarer til, til. Men det er et langt... klassisk klip, klassisk, og jeg er ja. sikker på, at det vil blive en klassiker. Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Fordi det er, det er dejligt at høre, hvordan der kan køres på alle vokaler. Ja. Og, og, øh, må jeg må jeg ikke bare sige noget. Til jo, sige du må. Okay. Det siger så okay. vi af det. Ja, det, det. Han siger han blev skubbet ryggen, det gør han jo ikke. Hvis han siger, at han bliver skugt ryggen, har jeg ingen grund til, at han at skugt op ryggen. Han havde været overrasket over det hele, så er han også i klæbet. Men det er fair nok. Han er fodboldspiller i AGF. Skal vi ikke have en breaker? Kan man få det, Henning? Vi kan også starte forfra. Henning, vi vil gerne starte forfra. Fordi, skal vi ikke spille Jo, til vi nu? Jo. Vi Og så husker mig lige på efter programmet, vi skal sige til Henning... Det her vi lige, det her fodboldråd kan vi godt bruge som, som spot til næste uge. Ja, også fordi, at og de der pappenheimer nede på stram op, de skal altså uh, stram op. Hvad klip brugt til stram ja. op? skal på nu. Okay. Ja, Må jeg nu? Ja, jeg og velkommen til de sorte spejder og programmer, der skal bringe dig fra søndagen og ind i en ny og forhåbentlig endnu bedre uge end den, der lige har været der. Vi har faktisk... Vi har sjov, vi har masser af emner, vi har hygge, vi har glæde, og vi har også tillidsbingo. Og vi vil godt starte med tillidsbingo i dag, som jo er en af Danmarks, hvis ikke Danmarks, absolut mest øh, hurtigst voksende quiz-sensation, øh, dette øh, telefon spil, hvor man altså ikke tjekker hinanden. Fordi vi stoler på hinanden i de sorte spejdere, sådan er vi. Og man kan vinde præmier, ja, man kan. Anders, du markerer. Skal vi ikke starte forfra igen, Henning? så skal du sige nøjagtigt, at du sagde det. Det kan okay. jeg ikke. Det skal du Okay. Det så tager jeg en skivermix. <laughs> <laughs> Nå, Anders, er du klar? Jeg er klar. Jeg er følger på hvert er det her. Nej, for har jeg du lidt der med. Godaften og velkommen til de sorte spider der bringer dig fra søndagen ind i en ny og forhåbentlig endnu bedre uge end den, der lige har været. vi har masser af sjov, masser af skæg, masser af hygge. Vi skal moros, vi skal drikke mere varm mælk, vi skal hoste lidt af. Og frem for alt, så skal vi også spille tillidsbingo, Danmarks hurtigst voksende quiz-sensation-programmet. Eller konkurrencen, hvor man ikke tjekker hinanden og Anders... Var det så tæt på, at vi kunne komme. Har altså, du var ret godt. Tak skal du have. Vil du bestyre det i dag? Vi har jo eksperimenteret lidt med formen her de sidste søndage. Ja, vi prøvede at kalde her. Ja, det gik ikke, ikke godt. Nej, vi prøvede at spille spil. Ikke godt. Nej, men den eneste har været helt fuldstændig sikker. Det har været bingo, mm. altså øh, hvor vi råber op. Men jeg vil godt, øh, jeg vil godt forsøge. Og jeg kan allerede nu, kan du høre hvordan folk trækker nærmere hen til telefonerne ude i de små hjem, mm. for de tænker nu skal vi til at vinde igen. Virker telefon, telefonhandling? Det håber Det håber han. Er det en, lige bare af ringe 70, trænger for 20 år, den virker? Og så er den røret af. Det er da mærkeligt, Henning. Der er ingen lytter tilbage. På grund af Henning, oh. den virker. Fint nok, bare ligge på igen. Tak. Tak skal du have. Øh, jeg vil godt prøve øh, en sidste eksperiment, mm. før vi for evigt siger, så er det bingo. Ja. Og det er til start. Vi har også prøvet på Aksfabirer. Det, er det gik egentlig meget godt. Det var bare langt. Til det start. Det kunne jeg godt tænke mig at vide lidt nærmere om. Kender du Dart? Min unge ven fra Roskilde. <laughs> ja, fra ølstykke, men det regner Også der. Det kører. jeg. <laughs> du kender Dart. Vil du forklare principperne i Dart? Nej. Nej. Vil du ikke være venlig God, at forklare det principperne i Dart? Øh, I Dart spiller man på en darts skive <laughs> med tre dart <laughs> Så drikker man nogle fade, <laughs> og, og, og, og så er det det. Okay. Der er ikke noget med Bulls. Nej, det er sådan noget, man gummer drikker over i Sverige. Er det ikke noget med 40 og sådan noget? Er du klar over i være irriterende, da ja, jeg hører på, at du gummer? <laughs> jeg ved, at det er godt. <laughs> okay. Er DART en dårlig idé? Nej, fin idé. dag. Lad os køre, at det ud med det. Det lyder som en af de bedste idéer, der er kommet. Tak skal du have. Det, du lige skal gøre, det er, at du skal lidt. For jeg har jo hængt DART øh, brættet op ja. øh, bagved dig. Ja. Og så har jeg øh, DART-pilene her. Det er også nu nok, at Kjeld Kopplev, hvis han hører det her, skulle springe ind til aksa og komme ind. For det er nok sidste gang, han ser det her studie i helt tilstand. Du tager nu en træk af mig. Hold nu op, og lad os okay. nu bevare Holdskyld. illusionen for de mange lyttere. Holdskyld. Jeg har her en dartpil. Hmm. Oh. Oh. Oh. Jeg har her en dart-bil i hånden, og det jeg vil gøre, det er, at jeg kaster hen, hen på, på, på... Hvor er webhjælps med sit kamera, når <laughs> man skal bruge ham? På dart-brættet. <laughs> og, og, og, og så fungerer... Vi kan jo ikke spille fra 333 ned til 0. Så det vi gør, det er, at jeg kaster ind, og så, så skal man hjemme i de små hjem, kaste dart på samme måde. Og så ser vi, hvem kan ramme det højeste tal. Ja. Og det allerhøjeste er jo 3 gange 20 mm. Eller Bullseye. Men Bullseye giver 50, så det, det er mindre. Så 3x20 er, ikke, er den højeste. Hvad Skal vi ikke have musik med, hvis du kaster jo, det er måske en god idé. Ja, og, øh, og det, man gør, det er, at nu kaster jeg, og så ringer man ind, øh, når man har ramt noget. Øh, der, er, der slår det, jeg har. Og du skal så lige op og se. Er du klar? Jeg kaster. Sådan, den sidder. Kan du se, hvad det er? 22. 22. Spændende, det er der, er gang, noget, der det havde oh, der bliver ringet. Hallo? Ja, hallo. Hallo, hvem har vi i røret? Det er Robert. Robert? Jeg har fået to gange 20. Undskyld, Robert. <laughs> Han har fået 40. Robert har fået 40. Det er meget flot. Øh... Robert, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Nikon Det er... Robert, undskyld. Det er fordi... Det er fordi... At... <laughs> Hænke lige på, Robert. Det er ondt. Nej, det er fordi, at... Uh... <løde> <hælde> Nej, hvor bliver Kjeld Kopp, blev sur. Nej, Robert, øh, øh, der, vi havde et uheld med dartpilen. Anders, har du sødt ind og sætte dig? Du er trods alt stadig ansat her. Og Robert, han var jo trovis sindssyg. Robert, jeg med, jeg, jeg du, har jeg, jeg to, du har ramt på to gange 20. Du er forlykket med vores. Og, uh, og tillykke, du har vundet. Og Anders, øh, du vil måske lige overtage intervjuet. Råben? Yes. Undskyld, at vi er lidt tossigt, vi har ikke? Men det er, er det bare, du fordi... At... Du må ikke profi? sige, at det, der, det <laughs> vi, ja, bliver slået hjælp. Ja, det hjel det hjel er en dartpil, Anders, der kaster med at være gået voldsomt i stykker, og har ødelagt et flot flot, flot inde i studiet. Og det er ikke okay. sjovt, men okay. Men øh, tillykke med det. Hvad laver du, når du ikke spiller dart? Øh, spiller. Du spiller hvad? Musik. Hvilken noget musik, okay. Råben? Det er meget forskelligt. Rytmisk. Okay. Oh god. Guitar. Hvilket mm. instrument? Guitar. Det var det, lige de siger, Anders. Robert, du har vundet en uh, t-shirt. Og Anders. Øh, Anders Breinholt vil sørge for, at du får den tilsendt. Han er lidt bagefter, men, men det skal nok ske. Og Robert, øh, vi beder dig tilgive. Det er, det er jo ikke fordi, det er kun fordi, det hele blev Undskyld. Og tillykke endnu en nogle gang. Og, og helt til Nykøbing. Det skal jeg være. Tak. Hej godt, Robert. Hej. Hej. Undskyld. Jeg skal undskylde, at jeg sådan... Ja. Men det er jo sjovt Nej, det er ikke så godt Skal vi sjov. gå tilbage til uh, Tilles til bingo? bingo? Vi skal lige have Henning med for en gang skyld uh, Han skal lige sange Robert jeg fik dårligt over for Robert Jamen, det var overhovedet ikke meningen, at vi skulle grine med Robert Det gør vi heller Nej, vi ikke Nej, vi gør ikke det vi Men Robert om, at må bare sammen. virke som om, at vi uh, de ryger pot for første gang Det har ja. vi jo aldrig gjort Nej. Er vi klar, Henning? Yeah. Ja, tak Så kører vi en gang mere i Tilles Bingo-rouletten Anders er vi nu rektor bingo-tallene, som vi ligger her i Oha Ja, Værsgo. det bliver spændende at se. Nå, skal vi snakke lidt om kameler bagefter? Men nu først, nu først bingo. Jeg ryster posen. Se, hvad der bliver. Og vi er altså tilbage til bingo, og vi spiller om en plade. fuld plade. Det var nummer 12. Nummer 12. Der er allerede en vinder. Hallo, hvem har vi igennem? Hallo? Hvem er det? Ja, det er live. Hej live, du kører dig selv i radioen. Det var det, du er i radioen, så vil det ikke skrue lidt ned for den. Ja, fordi så får vi rundhyld. Jeg går ud i køkkenet. Ooh. Uh. Ja. Øh, live, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Herlev. Hællevej. Hællevej. Holder Her du du er med AF? Nej. Som kampen? Nej. Nej, okay. Andre forhold? Jeg holder helt ikke med FCK. <F2> Hvem holder så med? Herlev. AB. AB. Åh, det synes jeg kunne nok. Det er kunne Og nok. Og AB øh, havde det, øh, det gik ikke så godt ned i første division divisionen, Abe. Det er en anden division. Det Nå, er på kampen, de med, i dag. kampen i dag. Nå, de vandt da. Nå, undskyld, jeg tror de tabte. Det er mig, jeg, jeg, ser, jeg ser ikke så meget fodbold. Nå, okay. Men, men de spillede mod, hvem var I spillede mod i dag? Det er 93, tror jeg. B-93, som jo er, ja, det er næste, jeg kan komme med mit hold, jo, for det er ja. Østerbro. Ja. Men jeg er helt sikker på, at I fortjener vinde. Er det rigtigt? Ja, det er jeg, fordi B-93, det har aldrig rigtigt. Øh, jo, men det er længe siden. Jo, man skal jo holde med skjold. Man skal holde med skjold. Det er en rigtig Oster Osterbro-klubbe, ikke? Ja, ja. men... Øh, bitte, øh, ja, godt. Men, men nu skal øh, du ikke blive sporten. Men øh, tillykke med det, Leif. Og jeg vil også sige... Øh, spiller du også, når du ikke spiller bingo? Ja. Hvad spiller du? Jeg spiller borten. Mm. Og Michael Mays øh, karat? Øh, ja. Nå, du, du er simpelthen så god? Jamen, jeg har lært ham. Hvad? Hvad? Jeg har oplært ham. Er du Michael Mays træner? Ja. Det er, meget godt gået. er det rigtigt. Og oh, for helvede. Live! Vi sender dig en t-shirt. Og det er en måned t-shirt, og jeg tror faktisk, at den dag, den kommer. Så vil man faktisk blive glad, fordi at, at jeg, jeg, jeg synes, den er meget pæn. Anders er lidt bag efter med at sende dem ud, men de kommer ud. Og live. tak, fordi at du spillede med, og tillykke med præmien. Tak. Live. Øh, eller Henning du skal, hedder Nej, du skal lige blive hængende, ah, hængende med Henning, Du skal ikke tage telefonen af nu og snakke med live, for du skal lige queue uh, James Last op. Ja. Fordi så øh, om et øjeblik skal vi snakke om. Kongen af Marokko og Forhud. Det er korrekt. Der behøver se at undskyld. Men inden da skal vi sige tillykke til James Last, som vi ja. hører her. Der yeah. følger år i år. Jeg ikke være den, som får lov til at sige tillykke til James Last. Fylder 77 år i dag. Ja. Yeah. Der er et kvarter tilbage af hans fødselsdag. Og vil du hvad? Nee. Jeg tror, det var sidste år, eller forrige år, han spillede i Falconer centret eller taleret i København. Ja. Og der var stuende fuld. Fuldstændig. Og øh, et fantastisk koncert. Ja, og, øh, og en mand, der tryllebinder øh, publikum i en Fantastisk mand. Ja, og han havde en lidt uheldig periode midt i øh, 40'erne. Men lader det nu længe. Han er jo i 29. På, ja, øh, jeg men kan derfor behøves man jo ikke at blive medlem af partiet, den. Det vi skal. Oh. Det vi skal nu. Vi skal bevæge os til en helt anden verdensdel. Vi skal sydpå. Øh, vi skal til Marokko. Altså, det skal vi jo ikke, med sådan ligesom på øh, tankens venger. Hvorfor det til at lære? Øh, I det, jeg i går i Politiken læser følgende øh, artikel. Den er ikke særlig lang. Marokkos kong, Mohammed den 4. Så er det jo nærmest notits. Jamen, jeg synes bare, det virker mere autoritært, hvis man kalder det en, en, en artikel end for en notits. Ja, for en notits er sådan noget, man vil læse i bc eller ikke? Ja, og hvem gør det? <coughs> altså, kong Mohammed den 4. har benådet mere end 7.000 fanger for at markere at kongesønnen, den 23 måneder gamle prins, er blevet omskåret, rapporterede nationale, de nationale medier i går. Der er så altså 7000 mennesker, der er blevet benådet for at fejre omskæringen af prinsen. <coughs> Samme dag omskæringen af prinsen fandt sted, blev 30.000 marokkanske børn omskåret. Okay. Det er jo en øh, altså det er jo en notits, lad os kalde det det, øh, som, som øh, rejser et væld af spørgsmål. Hvor meget fylder sådan en lille fli? Ja, og det er derfor, for at belyse det spørgsmål, at, øh, at øh, vi har jo tilladt os at ringe en kapacitet op, øh, en læge. For penisområdet. Det tror jeg måske, nok allerede han allerede ville lægge på nu, hvis du siger det, ikke? Men, men, og det har det, du sagt. Det om. Jo, jo, men han er jo ikke, sgu ikke penislæge, vel? Nej, nej, men han ved der noget om det. Gør du ikke, Peter? Jeg ved noget om det, men, men penislægen er nede i Kina. Ja, lige præcis, og det vender vi tilbage til. Men øh, god aften og velkommen. Øh, ja, ja, du må jo hellere, Anders, fordi du, jeg er jo en God aften og velkommen til dig, Peter Lund Madsen. Tak skal du have. Danmarks eneste rigtige hjerneforsker. Jamen, Danmarks eneste rigtige læge generelt. Rigtig. Og, og når Peter Gordov Geisling ikke er her, også det eneste medielæge. Det er faktisk ikke rigtigt. Men og Peter, øh, vi kommer både tilbage til penislægen i Kina. Og Peter og i Grønland. <laughs> Det kommer vi tilbage til senere. Vi kommer tilbage til dem begge to. Ja. Men først skal vi til penis penisomskæringen øh, i Marokko, fordi at det, jeg bare gerne vil høre, Peter, det er øh, sådan en forhud der, på sådan en bedt Det Hvad vil du skyde den til at veje som læge? Slag det på tasken. Det jeg slag på pungen. <laughs> ah, oh, jeg, vil sige, jeg vil sige, Jeg vil sige, og det er jo slag på Sip. tasken. Oh. Jeg, siger, at jeg, jeg vil sige 3 gram. Tre gram, tak. Uh, så ganger forud. vi, Ja, det er jo det er prinsen, ikke? Og, og, og som drådt således også de andre. Så 30.000 gange 3 gram, hvor meget er det i kilo? 120 kilo. Det er det jo så ikke, Anders. Det er faktisk 90 kilo, men uh, godt forsøg. Er det ikke 90 kilo, Peter? Det er 90 kilo. Hvad Min kan man lovsmætage. bruge det til? Hvor meget fylder 90 kilo forud? Jamen det fylder, det fylder, det fylder, det fylder, det fylder sådan, det, det fylder sådan en indkøbspose, papir Alfons kille i en papirspose. <laughs> ja, de er store ude fra Ilva. Nej, jeg, jeg vil sige. Kæreposer. En under arm. Ja, de der store gule ude fra Ikea, ikke? Øh, to af dem, sådan nogle pølser der, fyldt af forud. Kan man, nej, men det jeg gerne vil til Peter Det var, kan man bruge det her medicin sådan noget, fordi det, øh, nu øh, hvad hedder han, øh, ham, Claus Riske her kører med øh, med, med ikke? Hvad? Jo ja, naglestrangesblod, ikke? H, h, h, undskyld, det forstår jeg ikke. Peter, du sidder forklare Anders det? Ja, men det er det er, fordi at hvis man uh, Claus Riskej, gør det meget kort. Øh, man har et firma, på, hvis man tager det blod der er i navlestringen og gemmer det ned, så kan den, hvis blod det var, øh, der han blev født, bruge det senere i livet. Ah, okay. Fandt der skulle ske en masse forfærdeligt ting. Og For For Claus Riskej har sådan et firma? Der er stamceller i ja. det. Stambank. Stam ja. Stamceller, okay. og... ligesom et stam. Ja. Værtshus, ja. Ja. ja. God. Men, så, øh... men altså, jeg vil sige, at det andet der, det er jo, det er jo mere vanskeligt. Øh, altså, det, det, man, det man umiddelbart tænker på, det er jo, at det er jo meget, meget elastisk, ja. øh, slidstærk hud, der er tale om. Ja. Øh, og øh, hvis jeg umiddelbart skulle, hvis jeg stod med de to poser der og tænkte, hvad skal jeg bruge det her til, ja. så ville det være i kosmetikindustrien. Aha. Og, øh, Ikke fordi hvad? jeg tror, det ville virke, men, men fordi, at der ville være noget i de der hudstykker, ja. som man kunne ekstrahere og putte i noget andet og sige... Det her, det, det gør, at hudens ældningstegn, for det det hedder, øh, mindskes med 30% procent i løbet af bare to uger. Men Peter, vil det så være... Øh, kunne man bruge forhud som... <laughs> jeg ved godt, du kan ikke lade være med krimelig, du er snart med penge. penis. Nej, kunne man bruge det som øjenlåg? Eller som... Du siger kosmetisk det kosmetisk i forhold til ældning og sådan det, ting. Det er det, øh, Det kan man ikke. Det bliver afstødt. Ja. Og desuden så rynker det meget hurtigt. <laughs> ja. Det ikke godt ud, og det lugter heller ikke godt. Der er, der er ikke sådan lidt duft. Ja, der hænger det hænger oh, Og Peter, må jeg så spørge om noget andet? Ej, øh, udover du... at der er nogen, der gør det religiøse årsager, men hvad, hvad er det sådan rent fysiologiske gode ved, at man bliver omskåret? Ikke noget. Men det kan forhindre det. At, øh... ja, men, altså, jo, man kan sige, at altså, hvis man er et svin, så er det bedre ved et omskåret svin. Ikke? Fordi at man skal jo være sig. Øh, mm. og, og, og det bliver hurtigere grimmere hvis man ikke gør det med forhud. Men den beskytter jo også. Øh, så så, så, så, så det, er jo, det, det er jo. Altså naturen, den gør tingene, som tingene skal gøres. Men er det ikke også korrekt, at man siger, at jo længere forud, man har, jo, øh, jo, jo øh, klogere er man? Det er et gammelt, gammelt vikingemundhæld, men, men det er vist ikke noget, der, der har roligt. Der har det er armestuesnak. Det er armestuesnak. Peter, så til penislagen i Kina. Nej, en sidste ting her. Hvis man tog det her forhud og sydde det sammen, jeg ved ikke, hvor vi er travlt. Hvis hvor mange man syde gange vil det sidde rundt om jorden, det <laughs> spørger det det. <laughs> du ikke om. Det spørger du ikke Danmarks ja. eneste og bedste. Vi det er fuldstændig rigtigt. Vi kan bruge ham bedre. Vi skal til Grønland, Anders. Jeg vil gerne til Kina først, men ja. vi kan også tage Grønland Nej, først. Nej, lad os tage til Kina først. Jeg kan forstå penislægen, uh, Jørgen Ege. Kender du ham, Peter? Uh, jeg har mødt ham. Ja, men jeg kan forstå, han er jo Kina. Han er set i Kina. I Shanghai's Red, ja. Red District. Hvor han der er nogle danske forretningsfolk, der har set om i Red Light District, nemlig i Shanghai. Og så er der nogen, der vil tage et billede af ham med sin mobiltelefon, ikke? Mm. Ja. Og så er der nogen af Jørgen Eges lægen der, som er sigtet for mandatsviger og en mulig andet. Øhm, skal jeg det svigt, tror jeg bare, Men det er det samme. <laughs> det samme. Han er bare beskyldt for noget, og vi kan da godt smide lidt mere oveni, hvis ja. det, det skal være. Hans bodyguards, en es, altså penislægens bodyguards, går amok på de her danske forretningsmænd. Ja. Og hvor skal vi hen med historien nu? Ja, og hvorfor snakker vi med Peter om det? Men det var kun fordi, at du, har, du har mødt ham, ikke Peter? Jo, jeg har mødt ham engang. Men kan du, kan du som, som, som læge, men også som, som en, der har kendt... Hvad hva, tror du, den, den her historie bliver jo mere og mere absurd. Den <laughs> bliver mere og mere underlig. Før, før han var i Grækenland og forlænge peniser i Grængeland, så er han væk igen, så han i Tyskland forlænge penis, og forlænget peniser. Nu er han i Shanghai og forlænget peniser. Altså, det, er det, Hvad hva, hva, tror du, der sker? Jeg tror, det, det, det er en sag... Det, det er en mand, fra hvem tingene køre der kører af sporet. Ja, det er det. Altså, og, og det er i, i, i, i den rene, uddistillerede form. Det er kørt af sporet. En, en, en, en, en flink, øh, hjælpsom mand, ja. for hvem tingene er kører af sporet. Øh, men jeg, tror du ikke, han dybest set gerne vil hjælpe folk? Altså, tror du... Han, han, er, jo ikke, han er jo ikke noget ondt menneske. Han, han, han vil jo gerne... Altså, han, han har jo gjort det selvfølgelig også for at tjene penge. Men der også... Altså, nu tager han til Kina. Han virker bare som om, at det, det er løbet helt af sporet for ham. Jamen, det er den der... Altså, det er jeg tror, at det, det, der sker, det er den der, når man kommer ind i den der, det er de andre, der er idioter, og, og for at blive de idioter, så skal jeg blive endnu mere imod dem. Mm. Og når man så er på den forkerte vej, så kan man altså komme rigtig langt ud, så kan man ende helt i Kina, og det er det, der er sket for ham. Er der, er der et skridt videre en Kina? Ja. Du skulle lige være Grønland. Lige præcis. Hvor er Peter Kvorto Geisling tv-lægen jo, som vi snakkede om i sidste uge, ja. er den raste læge. Ja. Og ham har du også mødt, ikke Peter? Uh, uh -huh. Vi har set ham i tv, jo. Jeg tror jeg ham på næven. Uh, og uh, han er en mand, ikke? Han er en bundsympatisk rart på og alle og, og, måder et fantastisk og, og, menneske, som aldrig nogensinde vil, vil sælge sig selv i første række, men altid det andre kom først. Ja, og sagen. Han er jo i Grønland. På Grønland? Ja. Uh, på Grønland. I, grøn. I Grønland. I, og, I og, Grønland. Og, og hvad hedder det? Øhm, Kronprinsen. Han tog det op, og, og, og ikke for at noget eller noget, men, men øh, Reimerbo stoppede jo. Yes. Det blev kule. for efter ja, for to da dage, ja. mødte han muren, og, der, ja. og så øh, sagde Kvold Opgejsling, jeg vil meget gerne gøre det, og det er overhovedet ikke for at møde kronprænsen, op, det er ikke for, at jeg kan være i medierne. Det var noget. også på sikkerhedshandsyn, Jeg Ja, forstændelig sikkerhedshandsyn, ja. Ja. så han er en læge med. Ja, ja. Øh, og nu er tager hjem igen, for han var i Thailand til den her mindehøjtid i går, ja. så han ikke taget hjem, men han var to til Thailand. Vi har jo fået at vide, Peter, ja. at Peter Kvold Geisling er udstyret ordentligt heldigt. generøst. Ja, vel så. Altså, vi har hørt det fra kilder tæt på programmet. Ja. Men, men, men det, der, det, der gerne vil føres frem til som spørgsmål, Anders, det er... Er der ulemper ved, at som Peter Kvold og at være så generøst, ekstremt velproportioneret dernede, og være i så stor kulde? Der skal man passe på. Fordi hvis man er oppe i de store forskere, de, altså, nu snakker vi igen anatomisk er dels veludstyret. Blodet, det skal jo både ud og tilbage igen. Det er lige præcis fjende. der, vi vendt ja. Og det bliver jo køle på vej ud. Fordi det, der også kan være en ven, kan jo også ende med at blive en fjende, ikke? Ja, <laughs> og det kan blive meget blå og falde af, hvis man og. ikke passer på. Man skal være jo hurtig ved Så vil man kunne forveksle den med en babysel der ligger på en og kigger op ja, for den ene med lille små øjne, <laughs> og så kommer der med en stor køle med en søm i. Ej, det er Har du løbet af med mig? Undskyld. Undskyld. <coughs> men han skal være varsom. Men, men kan vi påregne, at han er det? Ja, selvfølgelig kan vi det. Han er jo tv Peter Hurtup Han er jo læge. Han ved, hvad man skal gøre. <coughs> men jeg har lige et tillægsspørgsmål til det her, fordi nu skal vi heller ikke skamrede det. Det vil jeg bare sige, og så vende et nyt blad. Hvis vi taler om Kronprins, så vil jeg bare sige, øh, han kommer jo fra Australien, som ja. er vidderligt meget varm på denne her tidspunkt. Selvom det ikke er sommer, men så alligevel det varm, Så tager han til Grønland, er der 10 dage eller noget, og så tager han tilbage til Thailand. Kan han ikke ende med en grim forkølelse? Det kan han, men han er jo toptræner. Han er nemlig. Jeg har informationer, at han er både stærk og toptræner. Så han kan tage den slags? Ja. Det er altså flot. Har du mødt ham, Peter? Nej. Desværre. Okay. Jeg har aldrig mødt HK Kronprin. Men vi er bag ham alligevel. Men jeg støtter op fuldstændig. Peter, må vi ikke sige tusind tak, fordi du vil være med? Ja, og have en god videre søndag. Ja, og vi ses. Ja, vi. Ha' det godt. Hej. Jeg, jeg, jeg synes, din bror han er et rigtig rart menneske Ja, og vidne Ikke hey, vidne, men også rart menneske ja. Hvad hedder det? Der er små fem minutter tilbage på programmet Ja, og vi har masser, vi skal nå ja, øh, Vi mangler dem med nieren. Nigeren, skal vi tage den? Tag han var jo i at Hør yeah. i denne uge, også i sidste uge, med så jeg Kopieret Historien, hvor han så sidder afbilledet med noget kokain på sit bord, efter en koncert. Ja, hvad er for noget hvidt på? Ja, der er ikke nogen, der ved, om det er kokain jo. Nej, det kunne for så være ja, og det er jo selvfølgelig dumt af ham. Men det, der så sker nu, det er, at Vi-festivalen, det er en lille festival, som blandt andet har Candis mm. på programmet. Mm. De øh, har valgt at øh, aflyse Nierens koncert på denne festival, fordi han har taget stoffer. Ja. Så, så kunne jeg godt tænke mig er, at det vide. godt, at vi kan begynde at lukke det danske rockmiljø ned. Ja, og så spørger jeg om mig selv. Okay, øh, øh, Roland Petersen, som du hedder dig, der er chef for denne festival, som jo gør det kun for musikken skyld, du gør det ikke for selv for at blive rig. Nej, nej. Vi havde tænkt tilbudt at ringe til dig og tilbyde Rolling Stones til 10.000 kroner. Nej. Det havde vi ikke. Men tænk Nå, okay. en gang, hvis de kunne komme og spille hos dig. Nej. Det vil du så ikke, fordi Keith Richards han engang har taget heroin. Jeg synes, det er en god historie, Anders. Ja, yeah. men øh, jeg kan sige, at uh, Candice... <laughs> ja. Candice er jo kendt for at gå til vaflerne. Altså, jo ikke John, tilfældigt, at han er kendt for at være ordentligt generøst udstyret. <laughs> det skal han have. Ja. Men øh, jeg kan sige, at status quo, som vi også med 100% sikkerhed kan sige, at aldrig nogensinde har rørt nogen form for euforiserende stoffer, også vil være at finde på festivalen. Dejligt at være på en festival, hvor alle musikerne er stofffri. Glæder ja. til, vi festivalen kan. <coughs> ja, og, og <coughs> du nu siger du status quo, så siger jeg også, så skal I nok lige til at lægge mærke til Arne Møller, om han kommer, fordi der var jo lige en historie med status quo der, ikke? Arne Møller, du var en specialist på en avis. Jamen, det er det stadig. <coughs> Godt, vi ringer. Det er i dag også... Øh, øh, Ja, godt. Vi går videre. Vi har rigtig meget travlt. Vi skal, vi skal have til et eneste, der hedder, Imens de banker kronen. Ja, men det vil sige, det var, det var i dag syv år siden, at Linda McCartney døde. Nå, imens du så finder den joke, vi skal læse op. Men hvis man siger, det med hensyn til Linda McCartney, der var det jo således, at, at dem i hendes orkester... Altså, det var meget med rock og forbud, ikke? Det var, ligesom det var ting, meget med det. Jamen, hun ville bare ikke have, folk havde ledersko på, hvis de var med roadies, fordi det havde været på en ko, ikke? Okay. Og hun kunne nok godt have snedet sig ind på VIG-festivalen. Det kunne hun nok godt. Englevid må jeg sige noget imens? Ja. Yeah. Øh, I København, der er i forbindelse med H.C. Andersens 200 års fødselsdag. Godt. Jeg savner den mand. Ja. Der øh, kan man gå en tur og følge nogle hvide fodspor, som starter på nogle forskellige tårer og rundt omkring i byen, og følge dem. Hvide øh, sko, der er aftegnet, og så skal man altså følge dem rundt. Kom man rundt til de steder, hvor H.C. Andersen havde af betydning i forhold til byen København. Mm, mm, mm. Men nu er der nogle mennesker i byen, som har lavet nogle andre fodspor, som er med til, men som ikke er de officielle hos Anderson fodspor. Og hvis man følger dem, så lander man, lander man blandt andet i Copenhagen Gay Sauna, Amigo Sauna i Studiestredet, som i øvrigt hedder En Health Club, mm. Mm. og ikke mindst også Centralhjørnet, som er den ældste bøssebar i byen. Det er sjovt fundet på. Og det synes jeg, det er. Nu er der to minutter tilbage. Har du fundet joben? Nej. Jo, jeg har. Undskyld. Øh, det er, du vil måske lige præsentere indslaget. Indslaget hedder, imens de banker konen. Og hvor hedder det det? Det gør det jo, fordi at det er netop på dette tidspunkt døgnet, at uh, der er flest tilfælde af hustruvold og generelt grimme ting i hjemmet, der foregår uh, her søndag mellem kl. 2-23 stykker og 02.00 om natten. Vi vil godt komme alt det her i forkøbet, derfor uh, ved at nu Anders Lund Madsen læse en historie, mm. en jokerne anekdote op. Ja, det er et par vidigheder i dag. Det er et par vidigheder, uh, som netop om et øjeblik vil blive læst op, hvor at... Uh, Ligesom for at forhindre, hvis der måtte være nogen, der har rart nogle nu, og det er der mange, der har, mm. jeg at klar. vi ikke... Uh... Det er sidste, hvor jeg ligger. Jeg er klar, Anders. Værsgo, her er imens de banker konen. vighed nummer et. En and kom ind i en butik og spurgte, har hey, I majs? Manden sagde, nej. Anden gik og kom tilbage næste dag og sagde, har hey, I majs? Nej, sagde manden igen. Anden gik og kom igen den næste dag og spurgte, har hey, I majs? Manden sagde, nej, det havde jeg ikke i går, og det har jeg aldrig haft. Og hvis du kommer igen og spørger mere, så sømmer jeg din fødder fast til gulvet. Men anden kom igen næste dag. Den spurgte, har I søm? Nej, godt. Har I majs? Vidighed nummer to. Mm -hmm. uh, jeg havde kun én. Okay, på med tinglen. Nej for helvede, Henning. Nej. Henning. Stop den ting! stop den tinglen. Vi kan ikke det. Er, er der 20 sekunder til nyhederne? du giver mig en gul seddel, hvor der står banke konen tænker klar 20 sekunder, og så sætter du bingo på. For helvede mand. Nå. Skal vi ikke bare sige at øh, det kunne have været et sjovt program i dag. Ja. Og Dusty Springfield, som vi også skulle have spillet, havde fødsdag i går. Det er ja. noget vi så heller ikke af fejre. Hun er desværre afdød, fantastisk kvinde. Tak for okay. i dag. Tjek det er det k crosser P3 crosser